És dijous 3 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem amb la Raquel Picolo, que aquesta tarda presenta el seu darrer llibre un manual d'escriptura creativa avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. També us recordarem que aquest serà el darrer cap de setmana DOF Festival amb els dos últims concerts, el divendres aquí a Palafrugell i el dissabte a Calella. La informació comarcal ens porta fins a Palamós per explicar que la indústria europea de creuers es reunirà a la Vila Palamosina l'any 2020 a l'assemblea de MedCrues. Posarem ja la mirada en el cap de setmana, primer de tot comentant que la Fundació Josep Pla ofereix una nova visita guiada a l'exposició El primer tista que vaig conèixer, dissabte a 5 a les 6 de la tarda. I posarem el punt i final en aquest informatiu d'avui, avançant-vos un fragment de l'entrevista que en Rafael Corbi ha mantingut amb en Lluís Comet, director de l'Oncotrail, que fa balanç d'aquesta setena edició que se celebrarà aquest proper cap de setmana. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 3 d'octubre i ho farem posant la mirada en la presentació del llibre de la Raquel Piccolo, que tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell. A les 7 començarà aquesta presentació del llibre, una titulació que s'anomena Escriure sense por, manual d'escriptura creativa. Per aquest motiu, en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, doncs ara ens posarem en contacte amb aquesta escriptora, Coneguda ja a la nostra sintonia perquè doncs, també és col·laboradora de l'Aula de Lletres de la Fundació Josep Pla i en alguna ocasió ja n'hem parlat amb ella. Avui la saludem per parlar d'aquesta presentació d'aquest seu darrer llibre. Bon dia, Raquel. Bon dia.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 Sí, aquests que són més doncs al final... Exacte, tenen sorpreses molt molt gràcies. Mm -hmm. Doncs, Raquel, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que la presentació sigui un èxit i ens retrobem aviat. Moltes gràcies, una abraçada, Raquel. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Seguim en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i continuem parlant d'esdeveniments que tenen lloc a la nostra vila i ho fem ara per explicar doncs, que aquest cap de setmana, demà divendres i dissabte, doncs seran els darrers dies de l'Of Festival perquè doncs, la setmana que ve ja s'inicia el Festival de Jazz Costa Brava, la 25a edició, i per aquest motiu doncs, ara recordarem aquest festival en parlàvem fa uns dies amb l'Anna Teixidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i qui ha estat la coordinadora d'aquest doncs, contacte entre els establiments restauradors i, i l'àrea de cultura, amb el tema dels artistes que hi actuen, i primer de tot doncs, recordem com va néixer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 un ambient, un lligam, un fil conductor que tenim a Palafrugell de donar a conèixer i amenitzar el, el poble. Doncs aquest festival, que a més a més doncs, també ens comentava l'Anna Teixidor, que ha servit per desestacionalitzar el turisme, recordem doncs, que venim d'uns mesos amb un volum de gent molt important aquí a la nostra vila i doncs, gràcies a l'Off Festival i també a Street Jazz s'ajuda doncs, a que durant aquest final de setembre i, i principis d'octubre doncs, es continuï eh, l'activitat a, a Palafrugell amb, doncs, convidant a la gent de fora a que hi assisteixi. D'altra banda doncs, aquest cap de setmana, com dèiem, són els darrers concerts, de demà i dissabte l'Anna Teixidon recorda on seran i qui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 de l'OF Festival i demà divendres doncs, precisament es farà la presentació de la 25è edició del Jazz Costa Brava de Palafrugell en aquest cas serà a Girona nosaltres hi anirem i l'informatiu doncs, tindreu tota la informació al voltant d'aquesta presentació d'aquest 25è festival de Jazz Costa Brava de què ens porta i en parlarem doncs, amb el cap de l'àrea de cultura en Gerard Ruies des de Girona Moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per explicar-vos que del 26 al 29 de maig del 2020 a Palamós hi haurà l'Assemblea General de Met Cruz que reuneix els principals actors de la indústria europea de creuers amb una dezena de companyies. Un centenar de ports de la Mediterrània amb tràfic de creuers, operadors turístics i patronats de turisme. L'anunci ha estat rebut per la com una mostra de la projecció internacional del Port de Palamós i la destinació turística Costa Brava dins del sector de Creuers. Metcruz es va crear l'any 1996 per promoure la indústria de Creuers a la Mediterrània i ajudar els seus membres associats proporcionant xarxes i oportunitats de desenvolupament promocional i professional. Actualment l'associació la componen 130 membres que representen a més d'un centenar de ports del Mediterrani, el Mar Negre, el Mar Roig, i la zona de l'Atlàntic. A més, hi ha 35 membres associats amb representació de patronats de turisme, agents portuaris i altres associacions del sector. El Port de Palamós des de 1998 i el patronat de turisme a Costa Brava Girona des del 2013 en són socis. El gerent de ports de la Generalitat Joan Pérez Gómez ha destacat que serà una gran cita del sector i una gran oportunitat pels ports de Palamós i la seva destinació que durant tres dies seran el referents per a les companyies, els operadors turístics i els ports més representatius de la Mediterrània. I per la seva banda, el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, ha manifestat que per a la Costa Brava serà un repte important acollir aquest rellevant esdeveniment per a la indústria creuarística mundial i afegeix el sector turístic de la demarcació està preparat per exhibir els seus atributs i serveis de qualitat que la destinació ofereix als professionals del sector i visitants de Creuers. La notícia de Palamós com a seu de l'Assemblea General 2020 s'ha fet pública aquest dimecres en el marc de l'Assemblea General de l'Associació Costa Brava Cruise Sports amb ports de Creuers de la Mediterrània. Un esdeveniment en què s'ha presentat també el nou vídeo promocional dels ports de Palamós i Roses i de la destinació Costa Brava que ofereix un ampli ventall d'activitats culturals, gastronòmiques, esportives i d’oci que es poden fer a tota la demarcació de Girona. Tornem cap a casa nostra i ho fem per posar la mirada en el cap de setmana per explicar-vos que aquest dissabte, dia 5 d'octubre, des de la Fundació Josep Pla s'ha doncs, organitzat una visita guiada a l'exposició temporal del primer artista que vaig conèixer, Joan Baptista Coromina i Josep Pla. La visita guiada serà a càrrec de Jordi Falgàs, comissari, i serà a les 6 de la tarda d'aquest dissabte, com us dèiem. L'Anna Aguiló va passar per la sintonia de ràdio Palafrugell fa unes setmanes per explicar-nos en què consistia aquesta exposició i què s'hi podria veure. Doncs eh, sorgeix d'una proposta de la Fundació Rafael Masó de, de Girona. La fundació que dirigeix Jordi Falgàs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 Uh, en aquesta època, doncs que tots eren molt joves, uh, la, la fascinació um, de Pla pel món de l'art, pel, pel món de la reflexió i l'intel·lectualitat, intel·lectualitat doncs, va venir acompanyada d'una sèrie de relacions amb gent que, que, que el van acompanyar en aquesta trajectòria, no?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 amb només 29 anys, per tant va morir molt jove, però és una persona que va fer moltes coses. L'Anna Aguiló explicava una anècdota que ja denotava que tant Joan Baptista Coulomina com Rafael Masó i Josep Pla eren unes persones avançades per la seva edat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 D'altra banda, l'Anna Aguiló doncs també ens ha proporcionat més detalls al voltant de la figura de Jordi Falgàs, que és el comissari d'aquesta exposició i que, a més a més, doncs, també forma part de la Fundació Rafael Masó. Bé, bueno, Jordi Falgàs ha fet aquesta feina de, de seleccionar i de classificar, inventariar,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 que podíem anar, anar relacionant amb l'obra que ella ha inventariat. Un Rafael Masó doncs que té una obra molt extensa i algunes de les obres doncs, que tenim aquí a Palafrugell, doncs, és la, la biblioteca l'actual Biblioteca de, de Palafrugell, abans doncs coneguda com la Cooperativa Econòmica, que va ser obra de Rafael Masó i en l'An Aguila, ons ens comentava,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 així doncs, aquest dissabte, dia 5 d'octubre, a les 6 de la tarda doncs teniu aquesta cita amb la Fundació Josep Pla, amb aquesta visita guiada a càrrec de Jordi Falgàs. Si voleu més informació, doncs, només heu de posar-vos en contacte amb la Fundació Josep Pla. En aquest cas, doncs, ho podeu fer a través del seu correu electrònic o a info arroba fundaciójoseppla.cat o sinó no, doncs, també trucant directament al 972 30 i arribem al final d'aquest informatiu d'avui dijous 3 d'octubre i ho farem doncs, recordant-vos que aquest cap de setmana té lloc l'Oncotrail els dies 6 i 7 d'octubre doncs, tindrà lloc aquesta setena edició de l'Oncotrail que doncs, com us deiem a través de la nostra pàgina web ja ha superat els 275.000 euros recaptats, que era el mínim que s'havia posat l'organització per superar atès que eren 275 els equips que hi havia inscrit i per tant els comptes són molt fàcils, 275 75 equips inscrits a un mínim de 1.000 euros, doncs fan aquests 275.000 euros i, per tant, aquesta xifra ja s'ha superat perquè hi ha equips que fan més donacions que no pas aquests 1.000 euros. Demana el programa Esports al Punt, podreu escoltar el director de la competició, en Lluís Comet, que ha passat per aquí, pels estudis de ràdio Palafrugell, per conversar amb Rafael Corbí, al voltant d'aquesta setena edició de l'Oncotrail. Us deixem amb un, amb un primer fragment d'aquesta conversa que podreu escoltar íntegra demà a partir de quarts de dos als Esports del Punt de Ràdio Palafrugell. Us oferim la primera part d'aquesta entrevista que demà podeu escoltar, com dèiem, en els Esports del Punt. Seguim a la sintonia de la nostra emissora de Ràdio Palafrugell. Anem a parlar ara mateix de Trail, que té lloc aquest, aquesta setmana i és un dels fets recurrents.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 és ben cert, és dir, la, la gent que ha participat una vegada a l'oncotrail, no sé per què tenen ganes de, de continuar mm -hmm. uh, són ben pocs que quan arriben uh, a la meta, el, el diumenge o el dissabte diuen bruh, és a lo maco és, els veus arribar i, i arriben encara alegres, contents, feliços i agaven de fer 100 quilòmetres mm, és dir, clar, que el l'endemà, no pas el dia. Eh, és dir, que arriben trinxats <ríe> perquè molts arriben trinxats no? però, bueno, però els veus amb aquella, amb aquella cara alegre que és, és maco veure refresquem arribar. una mica. Que, Lluís, la, la memòria a la gent o a la gent que encara no n'hagi sentit a parlar de la Oncotrail una cursa eh, per relleus de 100 quilòmetres però que la seva principal virtut és que és solidària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 Nosaltres ens havies pogut avisar gent que tenim en reserva, però és que ens no ha donat marge perquè ens ho han dit fa dos dies i clar, aleshores no pots avisar un equip tu pots participar però has de portar 1.000 euros en dos dies no els aconsegueixen no? bé, el que deia 273 o 275 equips però en tenim 50 amb espera clar, vol dir que si es véssim a tots estaríem sobre 325 equips però suposo que potser això. tampoc podeu assumir-ho no, no, no, no, no? no, no, no, si heu de fer no. marcar un tope yeah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 la gent iria molt més cansada i quedaríem malament. Aleshores, quedem allò on estem, que estem bé, i, i també hi ha gent que en diu, oh, llancem-se, agafem més gent, que tindrem més, més diners. I no, no, veure, fer per fer no. És dir, si volem fer, fem-ho doncs veurem si l'any que veiem en Lluís hem de comentar que han arribat els 300 equips, veurem si, si finalment s'aturen en aquests 275 o si bé doncs, fan com en aquests últims anys i amplien un xic més el nombre de participants, tot també dependrà doncs, com ha aginat eh, aquesta Oncotrill que es disputarà aquest cap de setmana i recordeu si voleu escoltar aquesta conversa íntegra amb el director de la prova doncs, eh, ho podeu fer demà a través dels Esports del Punt, a partir de quarts de dues de migdia i també sinó no, doncs a radipalafrugell.cat. I amb aquesta conversa amb el director de la prova, de la prova solidària per excel·lència a les comarques gironines i també a Catalunya, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dijous 3 d'octubre. Nosaltres abans d'acomiadar-nos com fem habitualment, doncs us recordem que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell, seguiu connectats a la nostra sintonia a través de radiopalafrugell.cat, allà al nostre web, doncs anem actualitzant tot el que passa a la nostra vila. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu un molt bon